Kapitola 8. Ježíš pak odšel na horu Oliveckou. Potom na úsvitě zase přišel do krámu a všetkém lid sešel se k němu. I posadiv se učil je. I přivedli k němu zákonnici a farizeové ženu v cizoložstvu v opadenou a postavivši jí v prostředku, řekli jemu. Mistře, tato žena je postižena při skutku, když cizoložila. A v zákoně Mojžíš přikázal nám takové kamenovatí. Ty pak co pravíš? A to řekli pokoušejícího, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak, skloniv se dolů, prstem psal na zemi. A když se nepřestávali otazovati jeho, zdvihl se a řekl jim, kdo je z vás bez říků, nejprv hoď na ní kamenem. A opět skýliv se psal na zemi. A oni uslyšeli vše to a v svědomích svých obvinění by vše, jeden po druhém odcházeli, Počavše od starších až do posledních. I zůstal tu Ježíš sám a ta žena uprostřed stojící. A pozdvih se Ježíš a žádného neviděv, než tu ženu řekl jí, ženo, kde jsou ti, kteříž na tebe žalovali? Žádný li tě neodsoudil? Teráž řekla, žádný pane. I řekl jí Ježíš, aniž já tebe odsuzuji, jdiš a nehřeš více. Tedy Ježíš opět jim mluvil ška. Já jsem světlo světa. Kdož mne následuje, nebude chodit i v temnostech, ale bude mít i světlo života. I řekli jemu farizeové, ty sám o sobě svědectví vydáváš, svědectví tvé není pravé. Odpověděl Ježíš a řekl jim, ačkoliv já svědectví vydávám sám o sobě, pravé je svědectví mé, nebo vím, odkud jsem přišel a kam jdu, ale vy nevíte, odkud jsem přišel a nebo jdu. Vy podle těla soudíte, já nesoudím žádného. Abych pak i já soudil, můj soud je pravý, nebo nejsem sám, ale jsem já a ten, kterýž mne poslal, otec. A v zákoně vašem psáno jest, že dvou člověku svědectví pravé jest. Já svědectví vydávám sám o sobě a svědectví vydává o mě ten, kterýž mne poslal, otec. Tedy řekli jemu, kdež jest ten tvůj otec? Odpověděl Ježíš, aniž mne znáte, ani otce mého. Kdybyste mne znali, i otce mého znali byste. Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice, uče v chrámě, a žádný ho nejal, nebo ještě byla nepřišla hodina jeho. I řekl jim opět Ježíš, já jdu a hledati budete mne, a v říchu svém zemřete. Kam já jdu, vy nemůžete přijít. I pravili židé, Dali se sám zabije, že praví, kam já jdu, vy nemůžete přijít? I řekl jim, vy zdůli jste, já z hůry jsem. Vy jste z tohoto světa, já nejsem ze světa tohoto. Protož jsem řekl vám, že zemřete v říších svých. Nebo jestliže nebudete věřit že já jsem, zemřete v říších svých. I řekl mu, kdo jsi ty? I řekl jim Ježíš, to, což zpočátku pravím vám. Mnohoť mám o vás mluvití a soudití, ale ten, kterýž mne poslal, pravdomluvný jest a já, což jsem slyšel od něho, to mluvím na světě. Ale neporozuměli, že by ho otci pravil jim. Protož řekl jim Ježíš, když povýšíte syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem a sám od sebe nic nečiním, ale jakž mne naučil otec můj, tak mluvím. A ten, kterýž mne poslal, se mnou jest. Neopustil dne samého otec, nebo což jest jemu libého, to já činím vždycky. Ty věci, když mluvil, mnozí uvěřili v něho. Tedy řekl Ježíš těm židům, kteříž uvěřili jemu, jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedlníci moji budete. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. I odpověděl jemu, s tím mě Abrahamovoj jsme a žádnému jsme nesloužili nikdy. Já že svobodní budete. Odpověděl jim Ježíš. Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, služebník je z hřícha. A služebník nezůstává v domě navěky. syn zůstává navěky. Protože jestliže vás syn vysvobodí, právě svobodní budete. Vím, že jste si mě Abrahamovo, ale hledáte mne zabíti, nebo řeč má, nemá místa u vás. Já, což jsem viděl u otce svého, mluvím, i vy tedy, co jste viděli u otce svého, činíte. Odpověděli a řekli jemu, otec náš je Abraham, dím Ježíš. Kdybyste synové Abrahamovi byli, činili byste skutky Abrahamovi. Ale nyní hledáte mne zabíti, člověka toho, který jsem pravdu mluvil vám, kterou jsem slyšel od Boha. Tohoď Abraham nečinil. Vy činíte skutky otce svého, i řekli jemu. Mít ze směrstva nejsme splození jednoho otce máme, Boha. Který řekl jim Ježíš, byť Bůh otec váš byl, milovali byste mne. Nebo já jsem z Boha pošel a přišel jsem, aniž jsem sám od sebe přišel, ale on neposlal. Proč mluvení mého nechápete? Protože slyšetí nemůžete řeči mé. Vy z otce dňábla jste a žádosti otce svého chcete činiti. On byl vražedlník od počátku a v pravdě nestál, nebo pravdy v něm není. Když mluví lež, ze svého vlastního mluví, nebo lhář jest a otec lži. Já pak, že pravdu pravím, nevěříte mi. Kdo z vás uviním mne z hříchu? A poněvadž pravdu pravím, proč vy mi nevěříte? Kdo z Boha jest, slova Boží slyší, protože vy neslyšíte, že z Boha nejste. Tedy odpověděli Židé a řekli jemu, Zdališ mi dobře, nepravíme, že jsi ty Samaritán a ďábelství máš? Odpověděl Ježíš: Já dňábelství nemám, ale s tím Otce svého, než vy jste mne neuctili. Já pak nehledám chváli své, jestli ti kdo hledá a soudí. Amen, amen, pravím vám, bude-li kdo zachovávat ti slovo mé smrti, neuzří na věky. Tedy řekli mu Židé, Nyní jsme poznali, že ďábelství máš. Abraham umřel, i proroci, a ty pravíš, bude-li kdo zachovávat ti řečmou smrti neokusí na věky. Zdali si ty větší otce našeho Abrahama, kterýž umřel? I proroci zemřeli, kým ty se činíš? Odpověděl Ježíš, chválím-liť já se sám, chvála má nic není. Jestiť otec můj, kterýž mě chválí, o němž vy pravíte, že Bůh váš jest, ale nepoznali jste ho, já pak jej znám. A kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář, ale znám těj a řeči ho zachovávám. Abraham, otec váš, veselil se, aby viděl den můj, i viděl a radoval se. Tedy řekli jemu židé, 50 let ještě nemáš a Abraham si viděl? Řekl jim Ježíš, amen, amen pravím vám, prvé nežli Abraham byl, já jsem. I schápali pak kamení, aby házeli na něj. Ježíš pak skryl se a skrzeně vyšel z chrámu a tak odšel.